رجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفها ومن الناس ما والله ان قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم اتمه شه پر رسالت کې په تحویل لقببلی بانند دی وه چې مونږه ځکه ایمان نه راړ په دی په بر چې د قبله پرېخو ده چې شپړه میاشت دی ته موځ کړ او بلې قبلې تهیم واړ د د هغې جواب راغېقوللوصبح او زرده چېي بابي ووقف مِنَ النَّاسِ اِذَ خَلْقُنَا مَا وَاللَّا هُمْ سُشِئِ وَعَلُ لِهُمْ سَلْمَنَانُ لَرَا عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي دَقَبْلِي اِقْبِلِ حَغِنَا كَانُوا عَلَيْهَا چِو وَغِيْتَ مُنزْكُونَ كِي قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ و ا تا ت ح س ل ل ر طرف نزیکو مشرق دی او مغرب دی ی هدیم یشا ویلا سورت مستقیم او ہدایت کی توفیق ور کی غچاله چخه خیشی په طرف دلاره نیری او کذالک جالناکم امته وسطن او داسم یو غر ذلتا سو یو امته عادل لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ چِشَيْتَاسُ وَگَوَاحَانَ پُ حَلْقُ بَانْدِي وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا او شِبَا پِ عَمْبَرَ پُتَاسُ بَانْدِي اِگَوَاحِكَ اُنْكَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اَنوَا مُقَرَرْ كِرِمُنگَا قِ حیوت او حیتا من سکون کې لري زمانه الا لنعلم مگر د دې د چې معلوم کو خلق ته مئ تبع الرسولا هغه څوک چې تابعدار پته شو پیغمبر سره مم ينقلبوا علی عاقبيهم دا ورته انا چې اوري په خپل پوند باندې وینکانتله كبيرتن اوګر چې دا قبلله ډې رګرانانه شوه الله الذي نه مګر نه د ګرانانه پهقصسانو ع الله او چله اوله تووف غرکړي وما كان الله او ی ایمان او چري الله دا س نهځ چې بربات کې ستا سوعملونه <تصفح> ان الله بالناس لرؤوف الرحيم بشكل ابو حلق بان دير مهران ارحم والدين قد نرى تقلب وجهك في السماء يقينا وينمغ بار بار وتشتاول لمستى بطرف داسمان فلنولينك قبلة ترضاها پس خاامخواواابلومونط ل را داسې قبل ته چې ت ذاشي پاغباندي فولې وجهه کا شتر الممسجد الحرام نو اوس واړوه مخپل په طرف د مجدې حرام چې الله دی وماکن تم فوللو جووه کوم او کومځه کې چې تاسو پاتې کې ګئ ا مسلمانانو نو اړیمه مخ نو خپل پمنځ کې په طرف د دې مسجد حرام وان <سلام> الذين او تل کتابا بشکا کسان چور کرشې وی دی ته کتابو ل يعلمون وي ان الحق من وهذا قبل وهذا بدل ذلك قبلية وحق خبرها وطرف هذا رب دينا ومن الله بغافل عما يعملون نده الله غافل هذا غعملوننا چذية كي ولئن أتيت الذين أوت الكتابا او بالفراز ک چرته را وړي کسان قسان تا جوورړی شوي د کتاب او بکې آیت هر قسم دلیل د خپل ررساله ته ماطب قلهته هغې نه یو تادارري نه کوستا د قبلې او معتهتاب مقب ته هم نو نه بهته تادارري کوون کې د وما بازم بي تابع قبل تبعزم او ندي اذا اهل كتاب خپل مين کي بازي تابع داري كون کي د قبل د بازو ولين تبعته واهم او بالفرض کتور وان شوي دې پخوا ایشات بس من بعد ما جاء کمن علم پس دا غينا چراغتا علم چې قران دی انك يذلم الظالمين ليقينن شي په تا په دغه وخت کې ډېر نقصان کوونکو نا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه هغه کسان چې ورکل دي مونږه یې ته کتاب او اي په پی جنې پیغمبر لره کما یې عارفونه ابناهم دغه کسان چې په جنې خپل ځمن و نه فرې لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ لیکمون حق او ب شه یو ډله پهدي کې دا چې دا چې خامخ پهټی حق خبرې او میعامون او دی خپږې چې د حق دی ال حقکو رب کا په خبره چې حقغه دی چې طرفه د رستا نه فلا تكونوا من الممترين پس ته مکیږه شکونکو نا ولکل وجهه هو موليها دا یوقم اومد پاره یو قبللا چی مخ اړون کي لپاره ترخدا وي فستبقل خيرات نتا زمو مختشهد ټولو امتو لنا د دین په خدمت کې او په کارونو د سنت کې اي نما تکونو کوم ځای چې تاسو یې خلکو یات بكم الله جميعا غربو لې الا تاسو لر ټول غند ان الله لا کل شين قدير به شکل پارس باندې قادر دي ومن حیسو خرجتا او کم طرفتا چیوو تیتو دمکینا فولی وجهکا شطر المسجد الحرام فسوارا ومخپل پمانزو کی پترف دی مسجد حرام و انهو للحق من ربکا او بیشکا دابد لیدل دقبلی یو حق خبروا در افستانا اومله بغافل ع تعملون دا عملنا چه چه او نو دله به خبره د هغې عمل نه چې تاسوي او منهسو خرک ته او چې کوم طرف ته اوتي تو دم کې نه دپار د سفر اوولې وجهه کاو اړوه مخپل په منځ کې شتر الم جد حرام په طرف د دي مسجد ج حرام ماکن تم کوم ځ چې تاسو مسلمانانو فوللو جووه کوم واړه دی مفونه خپل پهمانځ کې شطره په طرف د دي م چې د حرا دا د دی دپاره چې جوړ نه شي د خلکو دپاره په تاسو باې اعتراض إلا الذين ظلموا منهم مغرا وكسان جزالماً دي پديكي فلا تخشوهم نتاسو ما يريگه دديد ترازونو نوخشوني اللاوی زمانو يريگه وله تمن عمتي عليكم دديد پارمي قبل بدل قلاجي پوراكم نعمت قبل پتاسو بانده ولعلكم تحت دون. او دپاره چې تاسو دنیا کې سلاررومو کمارسلنااف کوم رسولله من کوم لکه چې داې مت مې پ کړړ د په تاسو چ رالیغلی م د په تاسو کې او ستاسو د جنس نه دی انسان بشر یلووالی کو معیا نه هغه به یعني په تاسو باندې زمونږ تونونه د قرآ وَيُزَكِّيكُمْ اوغه پاکي تاسو لره د هر قسم کوفار او شرکنا ويعلمكم الكتاب والحكمة او تعلیم بدر کی تاسو لره د قرآن او سنت ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او تعلیم بدر کی تاسو لره د هغه خبرو چې تاسو پنه پوي دی فذکرونی اذکرکم اللہ وی تاسو ما یاد که نزب تاسو یاد کم وشکرولی او زمان تابداریوکے ولا تکفرون او زمان ناشکری مکوے یا ایواللزین آمن استعینو بی ایمان والو امداد غواړې دلانا پسبر او پمانځ سره ان الله مع الصابرین بشک جهل صبرناک سرځه ولا تقولو لمن يقتل في سبيل الله اموات اموه په حق دا چې چو أجل شوي دي چو أجل شي دله بلار کې چې د امر الله او بلکې جووندي دي الله سرا وله کلله تشهورون لیکن تاسودارغې په جون باندې نه پوېږې وله نهبللوون نه کوم او خام خازمیخ به کومونږ په تاسو بادي بلخواافې والجو والجوعی لږ شي سره چې یاره د دشمن او لګ د و نق من امواې او نقصان د مالونو دی ول انفسه د نفسونو دی ول سمرات او د میوې دی وبشير الصابرين او زهره ورکا صبرنا كلا الذين داكسن دي اذا صابتهم مصيبه چكلا اورسيدي تاس مصيبه قالو فورا او اي انا لله مغا خو سوم د پیدا و خيو و انا الیه راجعون اوم بده الله ته واپس کیګو اولایک علیهم صلوات من ربهم په داس خلق باندې مهربانای دي دې طرفه در حق قلنا و او رحمتون دی, دی اولایک هم المهتدون او دا خلق دی په لارو لارموندون کې نه هممه شوبهاخري چې دا پیغمبر صفا سوفا موا کې حاج کوي او دا د شرک دی دی ان الصفا سو والمرواته صفا شکه سوفا اومروا دواړه غونډی چې دي من شعائر ایرله دا خود اللہ دا دین علامی دی، یادگارو ندی، فمن حجل بیتا، اغسوک چه حج کید بیت اللہ، اویتا مراویا عمرکی، فلا جناح علی نشته اس گناپا دباندی، این یت توفا بهما، کاغ توافکی پس وفا مرواکی، ومن تتوا خیرن، اغا چا دیر په خوشا لے سرائیو عملو کو فین اللہ شاکرن علیم بے شکا چا قبل ان او پو دے دار چا پہ اخلاص باندی اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى بے شکا کسان چپٹئی هغه سوچ مونگ نازل کری دی یا غاسو دلیلونه دی د الله د وحدانیت او الهد احکام دی د شریعت مم بعد ما بیاناله للناس فیل کتاب او دا پس دا غینا چې مون خوازه حق لري د خلقو لپاره په کتاب کې تورات کې الایک لعنه اللهم زرک سان چې دی الله په دې باندې لعنت لګي وَاِلَعْنَهُمَ اللَّاعِنُونَ او لانتوئی پدی بانده نور لانتوئی انکی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَاَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا مَگر ناغا کسان چطو بے ویستا او اس لئے اکرادخ عمل وَبَيَّنُوا او بَيَانِو كَخَلْقُ تَعْدَ حَقَ فَوْلَائِ کَاتُوبُ عَلَيْهِمْ نعم درکه سان دی اللہ یز مہر بانی کوم پدې باندې معافیت کوم وانتو وا برحیم اعوذ یم تو قبلون کے مہربان ان کفرو كفروا بشکا کسان چې کفر وکوم وما تو امرشدی وهم کفارون او دی په حالت د کفر کې اولایک علیهم لعنت الله وَالْمَلَائِكَتِ وَنَّاسِ اجْمَعِينَ نبس ده کسان دي چې ثابت شوئے دی پا دی لعنت او دا او ده ملائکو او ده خلقو طولو خالدین پیام شوئی پا دی لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب و اسفق بنا کلیشی دی نعذاب و لا امین زورون انبا دی تا مولت ورکلیشیم خفف وإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ اغه مسله چې دی په ټاکړې و اغه مسله توحید وا چې مددګار تاسو مددګاری اودې لا اله الا الله الرحمن الرحيم نشته دې بل څوک حاجت تروا مگر دا یو ذات ته چې به حدا مه ربان او نهایت رحموال دې ان في خلق السمااوې والاردي ب شکه په پیدا کولو دا سمانو او د زمکو کې چله پیدا کلي دي وختله في وال نهې او په بدلیدو دې شپې او د ورض کې والفلکتي تجري في البحري او هغه چی اولی پا دی دریاب که بی ماین او ناسا اغا سامانونا چی پیدا ورکی خلقولا اغا پا کی اولی را اولی وما انزل اللہ من السماعی من او هغه چی اللہ وری دا سمان نو با با احیاب الارداء پس جوندیکی ترو تازکی پا دی سرزمکا بعد موتها پس دو مرگ دا غینا پس دو چی دونا او بسفيا من كل ذابه او په دې کې چې خورکړي دي په زموږ کې هر قسم زندسر وتصريف الرياح او په بدلولو د هوا غانو کې ابو هوا او صحاب المسخرين او هغه ریزه چې مقرر ده او اوتعبدار ذات الله بين السماء والارضي پومین د اسمان او د زمکه کې لا آیات الی قوم يعقلون دیکي دلیلون دي د الله وحدانیت خدایي قوم د پاره چې عقل من وي ومن الناس باز خلقنا من يتخذ من دون الله اندادا اغه سوګدي جِنِسِي ذَخْپَل زان د پاره بغیر د لانا نور شریکان يحبونهم كحب الله محبت سات یې غی سره په شاند محبت د الله سره والذین آمنوا اشد حبا لله هغه کسان چې مؤمنان دي مسلمانان دي دی. هغه ډیر زیات دي د الله په محبت کې ذیخ الخنام وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظُلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ او کچری اولی ده دی ظالمانو پاغ وقت کی چوینی عذابو نخب پوشی ان القوة لله جمیعا چی زور و طاقت خخاص دا اللہ ده طول وان اللہ شدید العذاب او بشکا چی اللہ دیر سخ عذاب والده استبرئ الذين اتبعوهم دا په هغه وخت کې به زارب شي هغه کسان چې تابعداری شوي وا په دنیا کې من الذين اتبعو دا راځنه به زار شي چې هغه تابعداری کړي وا پیروي کړي وان ور اول عذاب اوووینی ټول عذاب د جهنم وتقتعت بهم الاسباب او قط بشي ده دي پمينز كتول تعلقات وقال اللذين اتبعو او بوي اغا کسان چې ده دي تابداري کلوا لو انا لنا کرتن فن تبر امنهم سخب دا خبره کچري زمونږ دا پار بیات دنیا تا نمږ به بازار شو د دینه کما تبرئو منا لکه ذینن به بازار شو زمنګنا کذالک یریم الله او اعمالهم اوم درسی با اخي الله عزیزا دا خپل بد عملونه حسرات دا دد پار د ډیر افسوس پدی باندې او ما ب خاارجی من النار او نه به دي چرری تون کې د ور نه یا یناو کولوې ما پ لر دی حالال لنبان خلکو خو تاسو د هغې سی زونونه نه چې په زمک کې دي او چې حالالوي او پاکوي سپترئ ولا ت الطبيو ختووا شوان امران نږې په قدممونو په طرق دشیطان پسې ان هو لکو معدو او مبين ب ش دستا د پاراخ کاره دشمندي ان مع امرو کوم بڅ ایولبحي ب ش امر کېتهستا په ش سره په ب حه سره فَمَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّائِمَةِ لَا تَعْلَمُونَ او په دی خبره چې جوړ که تاسو په الله باندې هغه دروغ چې تاسو پې نه پويږي بيزا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله وكل چويل شديده كتاب داريو کې زه هغه سو کله کل نازل کړی دي قالوا وای دي په جواب کې بل نتبعوا انا جارينا من بتع ابي داري كو ما الفينا علي ابانا داري طريقو چې مون دي دي مونږ پاغه باندې خپل پلان نیکو اولو لو كانا باهم لا اگر شيئا اگر چې غپلاراند دي چنه پوشيو پسشي باندې ولا يهتدون او ني سہی لار په جندلوه او مثال لذین کفرو او مثال د هغو کسانو چې کافراندې په خدو بیان د پیغمبر کې کما صلی لذ یناقوا او دا د رسول دی چې आवाज کوي بمالا يسمعو الا دعاء او نداء ارې صاروخ پلوته چې غیخو ناوري مگر صرف بلن او آواز سمم بکم و نومیون دی کان دي دا و ری دو دا حق نا و چالاگان دی دو اینا حق نا وړاند لاند دی دلی دو دا حق نا و هم لا یاقلون پس پا کې عقلم نشت ده یا ایو اللذین آمن و ایمان و لو کلو من تو ما رزقناکم خوره تاسو صفا و سترا اغا رزق و چما درکڑه تاسو تا واشکروه لله او دا اللہ تابداریو که تا اللہ شکریادا که ان کنتم ایا و تعبدون کچریه تاسو خاص الله لرا بندگی کون کی انما هررم معلی کو ملمی تاته ب شله حرام کړي دا په تاسوبانېمرداره و دمه نه بدون کې والله عمل او غخواه د سوور وما اولهبي لغیر الله او هر غشي چې نو وې شي پاغې باندې بغیر داله د دا بلچان فمانست تر را غیر باقم ولا عادن پس هغه څوک چې ډیر به اختیار شو او چې نوی نافرمانی کوونکه او نوی د حد نا تجاوز کوونکه او د ذبی مردارونه او خلا په لایسماله نشتا ګنا پدباندي ان الله غفور رحيم به شکل لا بخشش کوونکه او مهربان ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بشكاء كسان چه هغه سي پټوي هغه احکام چې الله نازل کړيدي په کتاب کې او يشترون به سمنا قليلا او دي اخلی په دي خپل عمل باندې دا پیسې لګي دا دنیا لګان اولاي كمایا كولون في بطونهم دا حلق چدي دی نڈکو یا وخپل خیٹی اللہ النار آمگر دوورنا و لا یکلی موم اللہ و یوم القیامت خبری بونو سراد رحمت ورد قیامت و لا یزکی هم او نبا پاک کی دی لراد دی خپلو کناهنو او شرکنو نا و لا ام عذابن علیم او دی دی پار دی عذاب دردناک ولائك الذين اشتروا الضلاله بالهدى ذا هغه کسان دي چې وایره ست گمراهي په بدله د هدايت کې ولعذاب بالمعفره او وایره عذاب په بدله د بخښش کې فما صبرهم على النار سشي دي چې دي اکله کړې دي پر اور باندې ذالک بینا انزل الكتاب بالحق دا ذکرې کلک دی پور باندې چې بشکال لا نازل کلو کتاب په یو حق دین سره په توحید سره وین ان الذی نختلفو فی الكتاب وبشقاق کسان چې اختلاف جوړ او جګل یو کلی په دوی کتاب د الله کې نبی شقاق بعید هغې په داس دشمنې کېدي چ ډیر لري دي د حق